Paracelsus este unul dintre primii alchimiști și oameni de știință ai renașterii și unul dintre cei mai renumiți din lume. El este considerat a fi părintele toxicologiei, dar este apreciat și pentru viziunile și teoriile sale revoluționare în domeniul medicinii. În secolul al XVI-lea, Paracelsus a elaborat acest set de instrucțiuni simple, a căror respectare înseamnă a te bucura de o sănătate fizică, emoțională și mentală absolută. Chiar și astăzi, în secolul 21, aceste șapte acțiuni reprezintă, de fapt, unul dintre cele mai valoroase ghiduri pentru a trăi. Paracelsus promovează o viață fără excese, încrederea în viață și în propria persoană, bunătatea, un fel echilibrat de a respira și a mânca. Nu știm dacă varianta care circulă de-a lungul internetului este cea originală, însă cu siguranță merită citită și luată în seamă. Iată cele șapte reguli de viață ale lui Paracelsus. Regula vieții numărul 1. Bunătățește starea de sănătate. Pentru a face acest lucru, trebuie să respirăm cât mai des cu putință, profund și ritmic, umplându-ți plămânii cu aer proaspăt. Bea în fiecare zi cu înghițituri mici 2 litri de apă. Mănâncă multe fructe și mestecă mâncarea cât poți de mult. Evita alcoolul, tutunul și medicamentele în afara cazului în care nu urmezi vreun tratament pentru vreo afecțiune. Baia zilnică este un obicei pe care îl datorezi proprii tale demnități. Regula vieții numărul 2. Alungă din spiritul tău orice idee de pesimism, de resentiment, de ură, de plictiseală, de tristețe, de răzbunare sau de sărăcie. În ciuda tuturor motivelor, care ele ar putea exista. Fugi cu orice ocazie de oameni care sunt vicioși, josnici, dezaprobatori, leneși și bârfitori. Evită, de asemenea, oamenii care sunt vanitoși sau vulgari, pe cei care au o capacitate naturală inferioară de înțelegere sau pe cei ale căror subiecte de conversație sunt senzualizate. Regula vieții numărul 3. Fă cât mai mult bine cu putință. Ajută orice persoană care s-ar putea afla nevoie, însă niciodată să nu ai o slăbiciune pentru cineva mai mult decât trebuie. Trebuie să ai grijă de energia proprie și să eviți formele inutile de sentimentalism. Regula vieții numărul 4. Uită orice ofensă sau mai bine străduiește-te să te gândești la binele și bunăstarea celui mai mare dușman al tău. Sufletul tău este un templu care nu trebuie să fie niciodată corupt de ură. Suntem cu toții ființe minunate care sunt călăuzite de o voce interioară. Ai în vedere însă faptul că această voce nu ți va vorbi deodată. Este nevoie să te pregătești pentru ea în timp, distrugând straturile suprapuse ale vechilor comportamente, gânduri și greșeli care ți apasă sufletul. Sufletul este divin și perfect în sine, însă lipsit de putere din cauza metodelor imperfecte pe care i le-ai furnizat prin manifestarea ta. Regula vieții numărul 5 Retrage-te în fiecare zi într-un loc unde nimeni nu te poate deranja, cel puțin pentru jumătate de oră. Stai cât mai confortabil cu putință, cu ochii pe jumătate închiși și fără să te gândești la nimic. Acest lucru întărește puternic creierul și spiritul și te pune în contact cu energiile bune. În această formă de meditație și tăcere ne pot veni idei strălucite, capabile să ne schimbe întreaga existență. În cele din urmă, toate problemele tare vor fi rezolvate victorios de voce interioară, care te va ghida în acele momente împreună cu conștiința ta. Acesta este diamantul de care vorbea so Socrate. Regula vieții numărul 6. Menține o tăcere absolută asupra tuturor chestiunilor personale. Ca și cum ai fi făcut un jurământ solemn, abține-te de a te expune celorlalți, chiar și celor mai intimi, prieteni sau rude, ceea ce gândești, auzi, știi, înveți, suspectezi sau descoperi. Cel puțin pentru o perioadă de timp ar trebui să fie o casă cu ziduri sau o grădină închisă. Aceasta este o regulă de mare importanță. Regula vieții numărul 7. Niciodată să nu te temi de oameni sau de ceea ce ar putea aduce mâine sau ziua de mâine. Să ai un suflet puternic, curat și totul se va arăta a fi cum nu se poate mai bine. Niciodată să nu te gândești la tine ca fiind slab sau singur, deoarece în spatele tău se află armate puternice pe care nici nu ți le poți imagina, nici chiar în cele mai îndepărtate visuri. Dacă îți ridici moralul, atunci nu va exista niciun rău care să te atingă. Singurul dușman de care trebuie să te temi ești tu însuți. Teama și neîncrederea în viitor sunt mamele tuturor eșecurilor și aduc cu ele dezastrul.